Face Heinz, Pam Brown, Murphy kisasszony törvénykönyve, vagy ami el tud romlani, az el is romlik, és ha elromlik, mindig egy nőnek kell intézkednie. Murphy asszony törvényeinek keletkezése Páratlanul szép napon történhetett, amilyen csak visszatekintve fordul elő. A délutáni napot nem takarta felhő, lágy illatos szellő fújdogált, a varázsos messzeségben ráérősen pöfögött a bor limerlitbe tartó gyorsvonat, és álmosító méh srongás járta át a kertet. Ilyen délutánokon kell elnyújtózkodni egy nyugágyban az almafák alatt, kezedben egy pohár barna sörrel, melletted a lejtett Iris Times-el a fűben. Ilyenkor gondolja végig, és hagyjál jóvá az ember a világ mindenséget. Murphy épp itt tartott, amikor elszabadult a pokol. A katasztrófa megnyilvánulási módját csak gyaníthatjuk. Talán ketté repett a nyugány vászna, talán csak a nyelés pillanatába derült ki, hogy nagy költönk kedves, mézgyűjtő állatkája fulladt a barna sörbe, talán egy arra elhúzó madár potyantott jókora szerencse adagot hősünk nadrágjára. Akármi történt is, hősünk szemlélődő világképe félrependerült, és Murphy törvényének adta át a helyét. Amint egykor a ma lehulló almai szétzúzott minden addigi kényelmes elképzelést. Ami el tud romlani, az el is romlik. Oly alapvető törvény ez, mint Newton vagy Einstein bármelyik megállapítása. Ám érvényességét a későbbi kutatások kevésbé veszélyeztetik, mint amazokét, Hiszen Curry, Kepler vagy Planck biztosan lecsúszott legalább egy találkozóról, mert rossz helyre vigyeztett X-et a naptárába. Vagyis miközben a tudományos árfolyam árfolyama korról-korra módosul, Murphy törvénye rendíthetetlen és sokkal életbevágóbb, mint az E egyenlő MC a négyzetem. Azt azonban kevesen tudják, hogy míg Newton egyedül volt az almás kertben, Murphy megvilágosodásának pillanatában valaki más is jelen volt. Felesége épp a csalán sarlózta közben, ám a katasztrófa pillanata menőben más elfoglaltság közepette érte őt, mint murphy aki aznap meghülése miatt nem ment munkába. Az oly megrázó eseményt hozó napon már jóval Murphy ébredése előtt tüzet csiholt a kandalóba. Murphy kedveli a nyílt tüzet, mint mondja, ezért teti a házat. Újból megrakta, ha netán hűvösre fordulna az idő, meglelte Johnny egyik cipőjét a serpenyők között, felöltöztette és megetette őket, tiszta ruhát adott mary aki magára borította reggeli zapkásáját, Felmosta a követ, elmosogatott, bekötözte a kaput, nehogy kiszökjenek a gyerekek, elválasztotta egymástól a kutyát és a macskát, felporszívozta mörfi lefekvés előtti magyarójának darabkáit, végigpörgette porrongyal a szem előtti helyeket, kipiszkálta a gyurmát a mosdó túlfolyó nyílásából, és sokat ször felkérte férje urat cserélje ki a kácsap tömítését mire azt a választ kapta, hogy tüstént neki lát, mihes tájékozódott a világpolitikában, és lehajtotta a reggeli tejáját. Épp ez időt jutott volna ő is a reggeli tejájához, de alig vitte oda urának a csészét, az úgy döntött, hogy halaszthatatlanul értekeznie kell peddivel a kocsiról, és már indult is a faluba. Murphy asszony megkérte, hozzon vissza felé két göngyölek toaletpapírt, majd neki látotta a hörcsök megtisztogatásának, és eltemette a rigót, amelyet a macska hozott a házhoz. Ez természetesen teljes szertartást jelentett virágokkal és feliratos kereszttel. Azután ebédet főzött. Murphy épp akkor esedbe, természetesen tollett papír nélkül, amikor túl ford a főni föltet krumpli. Kijelentette, hogy ha most látna neki a csapnak, tönkre tenni a közös étkezést, és ezzel az asztalhoz ült. Ebéd végeztével rájött, hogy nincs megfelelő méretű tömítése, és visszafonult a garázsba, hogy végig kutassa a bádok dobozait, miközben Murphy asszony elmosogatott, kimosott és megetette a picit. Murphy a garázsba rábukkant a nyugágyra, és mivel a nap éppen pályája zenétére érkezett, nyugágyastól elvonult a kertbe egy kis emésztésre. A nyugodt emésztés félegészség, szokta mondani. A mosott ruhakiteregetése közben Murphy asszony bokáját összecsípték a csalánok, ezért sarlót ragadott. Épp ebben a pillanatban nyelte le a méhet Murphy, és kiáltott felé mígyen. Ami el tud romlani, az el is romlik. A törvény ezzel ki is mondatott. Murphy asszony csúnyán a lábába vágott egy törvény erejű felkiáltás hallatán. Vadul oda csapott egy különösen áldás csalántőhöz, majd elindult, hogy másik sört hozzon az urának, miközben elmormulta az ő első törvényét. És ha elromlik, mindig egy nőnek kell intézkednie. Felnőttek a gyerekek, és Miss Murphy, korábban Murphy asszony, immár valamivel több időt szánhatott magára és a világra. Kivéve ha gyerekei hazaköltöznek, mert ki kell heverniük tüdőgyulladásukat, szülésüket, házastársi konfliktusaikat, vagy alaksori csőrepedésüket. Murphy asszony egész életének, újonnan vállalt állásának és Murphyvel töltött évtizedeinek tapasztalataiból olyan tanulságokat és törvényeket szült le, amelyeknek rendszeres kifejtését a nők tábora immár évszázadok óta érezhetően alig várja. Íme hát azon igazságok egy gyűjteménye, amelyeket asszonyok ismertek föl saját kárukon, a barlangok korától egészen a mai időkig.